Земноводні. Земноводні – холоднокровні тварини, які мають здатність жити і в воді, і на суші. Більшість з них спочатку дихає зябрами, а потім переходить на легеневе дихання. Жаби, ропухи, саламандри, тритони, черв'яги – все це земноводні. Вони належать до холоднокровних тварин. Температура тіла яких залежить від температури навколишнього середовища і зустрічаються майже в усіх частинах світу, шкіра у земноводних зазвичай тонка і волога і служить їм додатковим органом дихання, поглинаючи кисень з повітря. Але деякі рупухи і жаби мають товсту горбкувату шкіру, що допомагає їм виживати у помірно сухому середовищі. Яйця в жале Спосіб, у який розмножуються земноводні, унікальний у царстві тварин. Самки відкладають у воді яйця, вкриті слизом, що нагадує жиле. З яєць вилуплюються пуголовки, в яких поступово розвиваються легені та кінцівки, необхідні їм для життя на суші. Деяким земноводним потрібно зовсім небагато води для того, щоб вони могли відкласти яйця Зелена жабка відкладає ікру на вологе листя А самець жаби-повитухи носить яйця, відкладені самкою, на своїх задніх ногах Занурюючи їх у калюжі Австралійська квакша ковтає свою ікру І личинки вилуплюються у неї в шлунку, вистрибуючи потім з рота матері Не на жери Усі земноводні мисливці. Своїми опуклими очима вони вистежують здобич і ковтають її живцем. Невеликі жабки та саламандри живляться комахами та мальками риб. Великі ропухи заковтують мишей та птахів. Зазвичай вони сидять у засідці чи підкрадаються до своєї здобичі, а потім стрибають на неї з роздявленим ротом. У деяких жаб та саламандр довгий язик з липким кінчиком, який вони можуть різко викидати і захоплювати ним комах. Жаби й ропухи Понад 80% усіх земноводних – ропухи і жаби, що належать до загону безхвостих амфібій. Вони мають довгі п'ятипалі задні кінцівки, пристосовані для стрибків, і коротші – Чотири палі – передні лапи, які пом'якшують приземлення під час стрибка. Хоч прийнято вважати, що жаби відрізняються від ропух тим, що пересуваються стрибками і шкіра у них не горбкувата, а гладка. Учені вбачають різницю між ними тільки в особливостях розміщення хребців. Саламандри і черв'яги Третони і саламандри – мають короткі кінцівки і довгі хвости. Тритонами в Європі та Північній Америці називають саламандр, які ведуть переважно водний спосіб життя. Черв'яги належать до загону безногих земноводних. Вони нагадують великих черв'яків. У них тупі морди, пристосовані для риття ходів під землею, і широкі роти. Полюють вони Переважно вночі. Життєвий цикл земноводних Коли жабки спарюються, самець зазвичай сидить на спині самки до трьох днів. Тільки носамка починає відкладати яйця у воду, метати ікру, самець викидає сперму, щоб запліднити їх. З яєць вилуплюються пуголовки, які поступово перетворюються в жабенят. Цей процес називається Метаморфозом І переселяються з води на сушу Перше Самка жаби відкладає велику кількість яєць в озері чи в струмку Яйця жаби захищені спеціальним слизом Друге Личинки жаб, пуголовки, вилуплюються з яєць Приблизно через тиждень після того, як жаба відкладає ікру Спочатку вони малорухомі 3. Пуголовки дихають пір'їстими зябрами і починають плавати з триденного віку. Живляться вони водоростями. 4. Поступово пуголовки перетворюються в жаб. Підрощують кінцівки і легені для життя на суші. Їхні хвости зникають. П'яте. Перетворившись на дорослих тварин, жаби покидають водойми. Вони живляться невеликими комахами і згодом починають розмножуватись. Ілюстрації В озерної жаби, як і в більшості її родичів, волога шкіра і довгі кінцівки пристосовані для стрибків. Звичайна європейська ропуха має горбисту шкіру і швидше ходить, ніж стрибає, як і чимало інших жаб. Яскраве забарвлення саламандри відлякує хижаків. Черв'яги не мають ніг і живуть під землею. Вони проживають у тропічних зонах, і більшість з них сліпі. Зелена жаба забарвлена у світло-сірі оливкові тони з великими темно-зеленими плямами. Голос у неї пронизливий, переливчастий. У шкірі всіх земноводних є спеціальні залози, які виділяють слиз для підтримання шкіри у вологому стані. Деякі з них також виробляють отруйні речовини з неприємним запахом для захисту від хижаків. Яскраві плями на шкірі вогняної саламандри попереджають хижаків, що вона отруйна. Залози. Пори, які містять отруту, можна виявити по всій спині саламандри та обіч голови. Отрута. Коли вогняна саламандра піддається нападові, отрута виділяється спори, якими вкрита її шкіра. Хвіст очкової саламандри яскраво-червоного кольору. Він згортається в кільце над її спиною, якщо саламандру потурбувати.